Ara no et puc atendre, et truco quan pugui. T'he enviat no sé quants missatges. Estàs connectada i no em contestes. Amb qui estàs? Si necessites controlar la seva vida cada instant, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto d'Estado contra la violència de gènere. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.